Такі, як вона, борються з усім сущим. Ніч. Холод. На вершині пагорба дух сильний солоний вітер, а одяг Феро був тонким і порваним. Вона обхопила себе руками і втягнула голову в плечі, невдоволено поглядаючи в бік моря. Здалеку Дагозка виглядала як купка крихітних вогнів, що тулилися до крутої скелі між великою звивистою затокою та мерехтливим океаном. Воно розрізняло невиразні крихітні обриси стін і веж, чорні на тлі темного неба та вузьку сумугу суші, що з'єднувало місто з материком. Майже як острів. Між ними і Дагоскою були вогнища. Табори біля доріг. Багато таборів. Дагоска, прошепотів Юлвей, який влаштувався на камені поряд із нею. Маленький уламок союзу, який застряг у гуркуль, наче скапка. «Скапка у гордині імператора!» «Хм...» – буркнула Фера, втягуючи голову ще глибше. «За містом стежить. Солдатів багато, як ніколи багато. Обдурити таку ватагу може бути складно. Мабуть, варто повернутися...» – з надією пробурмотіла вона. Старий її не слухав. «Вони теж тут. Їх декілька. Хто? Пожирачі?» «Мені треба підійти ближче, знайти прохід». «Чекай на мене тут!» – він замовк, очікуючи на її відповідь. «Ти чекатимеш?» «Гаразд!» – прошипіла вона. «Гаразд, Юлвей зіскочив з каменю і побрів униз схилом, м'яко вступаючи по пухкій землі, майже невидимий у непроглядній темряві. Коли брязкання його бреслетів поглинуло ніч, вона відвернулася від міста, глибоко вдихнула і подріботіла вниз схилом на південь назад до Гуркула. Що що, а бігати фера вміла. Вона була швидкою, як вітер, і могла бігти без годинами. У цьому в неї був великий досвід. Коли феро сягнула підніжя пагорбу, вона побігла. Її ноги летіли по рівній землі, а подих вихоплювався із грудей швидко та рвучко. Вона почула поблизу течію, спустилася берегом і хлюпнулась у милковіддя спокійної річки. Відтак побрела вперед заглиблена по коліна у холодну воду. Подивимось, як старий виродок знайде мене тепер», – подумала Ферро. Через якийсь час вона зібрала свою зброю докупи, здійняла її над головою і взялась перепливати, змагаючись з течією одноруч. Видершись по інший бік річки, вона побігла берегом, змахуючи з мокрого обличчя краплі. Поволі минав час, і на небе почало розвиднюватись. Наближався ранок». Побіля неї плюскотіла річка, а її сандалі відбивали швидкий ритм у куцій траві. Вона залишила річку позаду, звернувши на рівнину, яка саме починала робитися з чорною-сірою. Попереду вигулькнула купка нізкорослих дерев. Фера звалилась між стовбурів і важко дихаючи, заповзла у глибку щів. Вона тремтіла на серце вистукувало у грудях. Поміж дерев стояла тиша. Це було добре. Вона сягнула рукою за пазуху і дістала кілька скибок хліба та смужку м'яса. Вони були сирими після річки, але все ще їстівними. Феро всміхнулась. Вона приберегла половину всіх харчів, які їй видавав Юлевей в останні кілька днів. «Дурний старий виродок!» – загаготіла вона з повним ротом їжі. «Невже він думав, що може скорити Феро Малджин, а?» Їй до біса хотілося пити. «Але зараз цьому нічим не зарадиш, воду можна знайти пізніше». Вона була втомлена, дуже втомлена. Навіть Фера могла стомитись. Вона перепочине тут хвилинку. Лише хвилинку. Набереться сил у ногах, а тоді рушить далі. Далі до... Вона сіпнулася від роздратування. Проте куди йти, можна думати пізніше. Її шлях визначатиме помста. Так. Вона вилізла з кущів і сіла під одне із дерев. Її очі поволі заплющились, заплющились мимоволі. Треба хоча б хвилинку відпочити, помста зачекає. «Дурний старий виродок!» – пробурмотіла вона. Її голова схилилася набік. Брате! «Брате!» – феррорубочка прокинулась, вдарившись головою об дерево. Було світло, дуже світло. Ще один ясний спекотний день, скільки вона спала. «Брате!» – гукнув жіночий голос десь неподалік. «Де ти?» «Я тут!» – Фера завмерла, напружившись усім тілом. Низький гучний голос чоловіка звучав зовсім поряд. До неї дали наврозмірений тупіт копит, коней було декілька, і вони наближались. «Що ти робиш, брате?» «Вона близько», – вигукнув він знову. До горла Ферро підступив клубок. «Я відчуваю її запах». Ферро намацала в кущах свою зброю, почепила меч з ножем на пояс, а ще один – ніж сховала в єдиному порваному рукаві. «Я відчуваю її смак, сестра! Вона дуже близько!» «А де?» – голос жінки почав близитись. «Як гадаєш, вона нас чує?» «Мабуть, що так», – засміявся чоловік. «Ти там, Малджин?» – вона перекинула свій сагайдак через плече і взялася за лук. «Ми чекаємо!» – проспівав він, все наближаючись тепер уже просто за дерев. «Виходь, Малджин, виходь і привітай нас!» Вона кинулася навтюки, рвонувши прямо крізь кущі і відчайдушно понеслася відкритою рівниною. «Он вона!» – закричала жінка за спини. «Диви, ну як побігла!» «Та ну гайда ловити!» – крикнув чоловік. Перед нею простягалися самі чагарники. Бігти було нікуди. Вона грізно розвернулася, кладучи стрілу на тетюгу. Назустріч мчали чотири вершники – гурські солдати. Сонце виблискувало на їхніх високих шоломах і страшних вістрих спісів. Їх наздоганяло ще двоє – чоловік і жінка. «Імене в імператору наказую тобі зупинитись!» – вигукнув один із вершників. «Нахуй вашого імператора!» Її стріла влучила в шию найближчого солдата, і той, падавшись назад, із притумленим бульканням упав із сідла, не випустивши при цьому списа із рук. «Гарний постріл!» – крикнула жінка. Другий вершник отримав стрілу в груди. Нагрудник її сповільнив, але рана все одно була смертельною, оскільки стріла війшла надто глибоко. Вершник закричав, випустивши меч у траву, схопився за стрілу і закрутився у сідлі. Третій не встиг навіть писнути. Він зловив стрілу ротом, всього за десять кроків від Ферро. Бістря пройшло крізь його череп, збивши з нього шолом, і саме в цю мить підеспів четвертий. Ферро кинула лук на землю і відкотилася, коли солдат змахнувся на неї з писом, відтак сплюнувши на траву, вихопила з-за пояса меч. «Живою!» Закричала жінка, ліниво підштовхуючи свого коня вперед. «Вона потрібна нам живою!» Солдат повернув свого форкаючого коня і обережно направив його на феро. То був дебелий чоловік з густою темною щетиною на підборідді. «Сподіваюсь, що ти примирилася із Богом, дівчинко!» – мовив він. «Нахуй твого Бога!» Вона відбігла, ухиляючись, петляючи, пригинаючись. Солдат штрикав списом, тримаючи її на відстані, а копити його коня били по землі, пускаючи в лице феро пилюку. Ткни її! почула вона голос жінки з себе за спини. Так, ткни! крикнув її брат крізь смішок. Але не дуже сильно, вона потрібна нам живою. Солдат заревів, погнавши свого коня вперед. Феро шмигнула вбік, ухиляючись від страшних копит. На конечник списа стрибнув до неї і протяг їй руку. Вона щосили вдарила мечем. Вигнуте заліза поцілило в щелину між латами солдата, відтяло його ногу нижче коліно і залишило глибокий поріз у боці коня. Людські крики, кінські ржання пролунали одночасно, а за мить людина і кінь упали. Землю залила темна кров. «Вона його вбила!» Голос жінки звучав дещо розчаровано. «Підводься, чоловіче!» – зареготав брат. «Підводься і хапай її! У тебе є шанс!» Солдат метався по землі, Меч Феро врізався йому просто в обличчя, враз увірвавши крики. Поряд досі тримався в сідлі другий вершник, проте його лице було перекошене, і він востаннє хапав ротом повітря, вчепившись рукою в закривавлене древко стріли. Його кінь нахилив голову і взявся скубти суху траву біля своїх копит. «Це всі!» – сказала жінка. «Знаю!» – важко зітхнув її брат. «Невже все треба робити самому?» Феро зеркнуло на них, запихуючи кривавлений меч назад за пояс. Вони безтурботно сиділи неподалік на своїх конях, спиною до яскравого сонця, а на їхніх жорстких вродливих обличчях вигравали посмішки. Вони були одягнені, наче лорди. Легкі шокові шати, купа коштовності, але жоден із них не мав зброї. Феро потягнулося за луком. «Будь обережним, брате!» – мовила жінка, розглядаючи свої нігті. «Вона добре б'ється!» «Як диявол!» Проте не хвилюйся, сестро, мені вона не рівня. Він зіскочив із сідла. Ну що ж, Малджин, давай. У його груди з глухим звуком глибоко врізалась стріла. Почнемо. Стріла тремтіла. Наконечник виблискуючи стирчав у нього зі спини, сухий без жодної краплини крові. Він почав наближатися до феру. Наступна її стріла поцілила його в плече, але він пришвидшив ходу. Відтак перейшов на біг, несучись уперед гігантськими кроками. Вона кинула лук, намацуючи пальцями руки і меча, але Феро була надто повільна. Його простягнута рука зі страшною силою врізалася їй у груди, збиваючи її на землю. О, гарна робота, брате. жінка радісно заплескала в долоні. Гарна робота. Феро, кашляючи, покотилася по пилюці. Вона бачила, що чоловік спостерігає за нею, поки важко заводилась на ноги, стискаючи в руках меч. Вона широко замахнулася, окресливши мечем величезну дугу. Меч увійшов у землю. Якимось чином чоловік уже встиг відскочити. Раптом не від з'явилася нога і вдарила Феро у живіт. Вона зігнулася навпіл, безсила, неспроможно дихати. Пальці корчило, меч залишився вистирчати у землі, коліна тремтіли. А тепер щось врізалося їй у ніс. Її ноги підломилися і спина боляче зіткнулася з землею. Феро заладве перекотилася на коліна, все навколо кружляло. Обличчя заливало кров. Вона кліпнула і похитала головою, намагаючись вибавитися від запаморочення. Чоловік прямував до неї і здавався розмитою плямою. Він висмикнув стрілу з грудей і пожбурив її геть. На місці рани не було ні крові, тільки пил. Пил, що клубочився в повітрі. Пожирач. Ніяк інакше. Ферро невпевнено зіп'ялася на ноги, витягуючись за пояси ніж. Вона кинулася на чоловіка, промахнулася, кинулася ще, промахнулася знову. Голова йшла обертом. Вона закричала, вдаряючи по ньому з усіх сил. Він схопив її зап'ястя. Їхні обличчя розділяли менше фута. Його шкіра була ідеальною, гладенькою, як темне скло. І виглядав він юно, здавався майже підлітком. Але очі його були старими, жорсткими. Він дивився на неї з цікавістю і втіхою, наче хлопчик, який знайшов незвичайного жука. «Вона не здається, правда, сестро?» «Така люта! Пророк буде нею задоволений!» Чоловік понюхав Ферро і наморщив носа. «Фу! Їй би не завадило помитися!» Вона буцнула його в обличчя. Голова чоловіка сіпнулася, але він лише захохотів. Вільною рукою він схопив її за горло і відсунув на відстань витягнутої руки. Ферро намагалася вчепитися йому в обличчя, але рука чоловіка була надто довгою, і вона не діставала. Він відірвав її пальці від руків'я ножа. Його рука стискала її шию залізним хватом. Ферро не могла дихати. Вона шкірила зуби, борсилась, гарчала, кидалась, все було марно. Живою, брате, вона потрібна нам живою. Живою, пробурмотів чоловік. Та чи неушкодженою? Жінка засміялася. Ноги Феро відірвались від землі, метляючись у повітрі. Вона відчула, як один із її пальців хруснув і ніж впав на траву. Рука стискала її горло все сильніше, і вона дерла її зламаними нігтями. Все було марно, білий світ почав темнішати. Феро чула, як десь далеко сміється жінка, з темряви випливло обличчя і щоки феро торкнулася рука. Пальці були приємні, теплі, ніжні. Заспокойся, дитя, прошепотіла жінка. Її очі були темні й глибокі. Феро відчувала на обличчі її гарячий духмяний подих. Ти поранена, тобі потрібно відпочити. Заспокойся, спи. Ноги Феро наче налилися свинцем. Вона в останню слабко сіпнулася, і її тіло обм'якло. Серцебиття сповільнилось. Відпочивай. Повіки Феро почали важчити, а вродливе обличчя жінки розпливатися. Спи. Феро з усієї сили вкусила себе за язик, і в її роті стало солоно. Заспокойся. Фера виплюнула кров в обличчя жінки. «Ага!» – закричала та з відразую, витираючи кров з очей. «Вона зі мною б'ється!» «Такі, як вона, ладні боротися з усім сущим!» – мовив голос чоловіка прямо під вухом феру. «Послухай на мене, шльондро!» – зашепіла жінка, стискаючи щелепе фери залізними пальцями і смикаючи її лице з боку на бік. «Ти підеш з нами! З нами! Хочеш ти цього чи ні? Ти мене чуєш?» «Нікуди вона не піде!» – ще один голос, низький і м'який. Він здавався знайомим. Феро кліпнула, кволо, похитавши головою. Жінка обернулась і глянула на старого, що стояв поблизу. Юлвей. Його браслети тихо дзвеніли, коли він тихо ступав по траві. Ти жива, Феро? А. прохрипіла вона. Жінка вишкірилася до Юлвея. Хто ти такий старий виродку? Юлвей зітхнув. Я старий виродок. Котися звідси, псино. кинув чоловік. Нас прислав сюди пророк, Каул, власною персоною. І вона піде з нами. Юлвей мав сумний вигляд. Я ніяк не можу змінити вашу думку. Обоє розсміялися. Дурню! крикнув чоловік, наша думка незмінна. Він відпустив одну з рук Феро і обережно ступив уперед, тягнучи її за собою. Шкода, сказав Юлвей, хитаючи головою. Я гадав, ви передасте Каулу моє шанування. Пророк не знається з такими, як ти, злидарю. Я тебе здивую, але колись ми були добре знайомі. Тоді я передам господарю твоє шанування, глузливо кинула жінка. Разом із новиною про твою недавню смерть. Фера крутнула зап'ястям і відчула, як ніж упав її долоню. О, Каул зрадів би такій новині. Втім, поки що він її не отримає. Би двоє себе прокляли. Ви порушили другий закон, коли скуштували людську плоть, і за це доведеться поплатитися. «Старий дурню!» – висміла його жінка. «Твої закони нас не стосуються!» Юлвей повільно захитав головою. «Слово Є Уза підкоряється усе суще. Винятків не буває. Жоден із вас не піде звідси живим». Повітря навколо старого замерехтіло, викривилось і розмилось. Жінка закликотіло і раптом упала на землю, не просто впала, розчинилась, розтеклась, і тільки темний шовк затрипутів навколо її падаючого тіла. «Сестро!» – чоловік відпустив феру і, розкинувши руки, рванув до Йолвея, але не встиг зробити й кроку. З його губ несподівано зірвався пронизливий крик, і він повалився на коліна, стискаючи голову. Ферро змусила свої неслухняні ноги піти вперед, вхопилася за його волосся покалічною рукою і встромила йому в шию ножа. У повітря ринула пілюка, Фонтан пилюки. Навколо рота чоловіка танцювали язики вогню, до чорноти обвуглюючи його губи і обпікаючи її пальці. Вона кинула його на землю, кашляючи і фиркаючи. Лезо розітнуло йому живіт, шкребануло обребра ребра і зламалось у грудях. Зсередини вирвався вогонь. Вогонь і пил. Фера ще довго штрикала його тіло поламаним ножем, хоч воно давно вже не ворушилось. Вона відчула, як на її плече опустилась рука. Він мертвий, Феро, вони обоє мертві. Вона побачила, що так і є. Чоловік лежав на спині, втупившись у небо, його лице обвуглилось навколо носа і рота, а з глибоких ран клубочився пил. Я його вбила. Її голос був ламкий і хриплий. Ні, Феро. Це зробив я. То були молоді пожирачі, слабкі і дурні. Та все ж тобі пощастило, що вони лише хотіли тебе впіймати. «Пощастило!» – буркнула Фера, пускаючи на труп пожирача криваву слину. Вона облишила зламаний ніж і відповзла на вкарачки. Тіло жінки, якщо його можна було назвати, лежало поряд. Це була безформна, горбкувата купа плоті. Вона змогла побачити довге волосся, одне око і губи. «Що ти їм зробив?» Прохрипіла вона закривавленим ротом. «Я обернув її кістки на воду, а його випали із середини. Одному вогонь, інший вода. Для таких, як вони, годиться будь-що». Фера перевернулася на траві і поглянула на ясне небо. Відтак підняла руку до обличчя, потрусила нею. Один із її пальців тиліпався туди-сюди. Над нею нависло лице Юлвея. «Боляче?» «Ні!» – прошепотіла вона, опустивши руку на землю – «Мені ніколи не боляче!» – вона оглянула на Йолвея. «Чому мені ніколи не боляче?» – старий спохмурнів. «Вони не припинять тебе шукати, Ферро. Тепер ти розумієш, чому повинна піти зі мною?» Вона поволі кивнула. Це далось їй надзвичайно важко. «Розумію!» – прошепотіла Ферро. «Розумію!» – світ знов поринув у пітьму.